Bismillah, rrahman, rrahim, hamdunillahi, rabbil alamin, ussalatu, ussalamu ala rasul muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa men tëbihahum bi ihsan ila yomiddin. Allah në madhura falënderojmë, betër për të ndim dhe falër e kërpojmë, nërsal lavdata dhe vëkimet Allahut, që ofshim i muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, i familët, i shokët dhe të gjitha që ndi eki në rrugë në të rrëndin dhe fund të kësaj bota. Të ndrua dhe gjëson tar. Po vazdojmë edhe sot me drena Allahu të mënduar me komentin e kapitullit El Kafirun. Dhe në takimin e kaluar kemi përmendur kuptimin e ajetës që Allahu xhallahu alai i tha Muhammedit sallallahu aleyhi dhe sallam, kul ya ayyuhal kafirun la aabudu ma taabudun. Thuaj oh Muhammed o ju mohuës, unë nuk adhuraj atë që adhurani jo. Dhe kemë përmendur se besimin Allah në gjelë dhe gjelalu hu nuk kuptan mohimin dhe pohimin. Duhet besimtari që tja mohon të drejten gjdo kujt, kur do qoftaj? Tja mohon të drejten e adhurimet. Nuk adhurajt asë kush, kur do qoftaj? Posë, Tja pëhon këtë drejtë Allahu të manua Posë Allahu gjelë gjelalu Dhe vazhdan Më tutje kjo surë Më të njitin tim La a abudu ma ta abudu Wa la entum abidu Na ma a abudu Unë nuk adhërëj atë që adhërën ju Pa asë ju nuk adhërën Atë që adhërëj unë A thua volë Qëfar kan adhërëuar Kora ishte me kësë Që u distansuam nga ta pegamberi Sallallahu aleyhi wa sallam Filemisht të ndëruar Sikur që kemë mërmendur Kora ishte me kësë Besalin e egzistimin e Allahut Da ta, ta të me i pyjt Ata e Bu Gjahelin, Ebu Lehebin Ata kundërshtarët e Muhammedit aleyhi sallat Osa me i pyjt Kush ju ka kriju juve Ata kishë me thunë Allahu Ata kam besunëzat Me i pyt, kushe ka kryu qenjit e tokën? Allahu Kushe që furnizan juve? Allahu E mirë, pëse ka pasë pra problem? Pëse është dashë me thonë, nuk adhuraj une, që ka adhuraj në ju E asë, ju nuk adhuraj në që ka adhuraj në E pëse kjo? Përshka këtë në ruë, Allah zërse Me besu në egzistimin e Allahut Me besu se Allah është kryuës, është diçka Dhe pastaj Me vazhdu më tutje me këtë besim Për t'ju në nështru dhe për t'adurve të malanë është diqka tjetër Njerëzit nga ignoranë sa në besim Ndojnë mes këture gjerave Të nërru dhe zërë nuk duhet besimtari Njeri unë përrisi Nuk duhet me qenë kunder thënës Me thonë diqka E me veplut kunder të në asoj që e thët Duhet me qenë në pajtim Nësa e që e thua është e mirë Do të me veprunë në basë të kësaj Nësa e që e veprunë është e mirë Do të me besu në basë të asaj Fjalla dhe veprë me qenë të ndërlidrë Me zveta Ata kam besuar Se Allahu Gjelle Ho'ala është Kryuesi Nuk ka kryues posti Nuk ka zat posti Ata kështu kam besu Mirë pa Në adhurim Në nënështrem, në lutje, i kanë shoqru Allahut shok, orë takë, që për ta ka qenë normale, ndërsa Allahu gjallë uala këtë nuk e ka pranu, e ka refuzu. Pra ndaj për këtë ka dërgu pejgamber, që këtë devijem njërzor me e rëgullu, me i këthy njështë në rrugun e duhur. Andaj Me i pyt kure ishte me i kës Po gjitha Njëri që Allah t'i bën shok Në adurim Nën ka veprat Saktuar atë të ndërru dhe zër Që nuk lejot Endaluar është është dalje nga rrugë e besimit Endaluar është Me i akushtu dikujt pas Allahut Për shamë nga të veprasht Lutja Dua kur të bojmë në Duhet me judetu Vetëm Allahut manuar As kujtjetëm Me lutë Allahun për ato pun Për ato kërkesa Për ato nevoja që i kemi E të cilat nuk kam mundë dhe si Me i kry dhe me i plëcu As kujtë pas Allahut As kujtë pas Allahut Për shambull me i thonë një kujtë Të lutëm aki mundës një gotuj A është kjo me lutë dikëm pas Allahot? Jo, saj, ka mundës i me të apë një gotuj. Ato që ka mundës i njerës, nuk hem këta. Ka mundës i, a ki mundës i me më dih mu? Në më thonë, këtë pesh si me e qu, një qënë një qënë kila së pa mu, a këndës i me më një mu? A i thujnë kësaj dali për besimit? Jo, si thujnë kësaj, pëse? Përse të nuk e ke lutë këtë lutëja dhurimi. E ke lutë këtë lutëja njer Nëse dikush përshamu të nërëzër, ndodhë kjo, këtu jenë përrimet njerëzve, së prova ndodhën këtu. E, nëse është së provu dikush me nëri probleme mjecorë, përshamu nuk ka fmi. Me ndikë rrugën e mjekësis është regull. Ta mi morë shkohë që të duhura, që realisht shkienë që ka arritë dherit ato, me e provu mësë Ka problem shumë detcesor. Mirë, po më lut për fëmijë. Nuk skuqet më ndonjë, për shembull, të njëja shkojnë një të një varr të një vendi caktuar, lidhën te ajë atje për shembull, ose bën gjëra caktuara, më jap zoti fëmijën se bëj këtë këto optën. Jo. Fëmiu, kush e krijon fëmijën? Kush e mundson që dy ujrat më u ngjit me zvetje dhe me u fekondu dhe më u krijoi? për tha me njët, kush e bën këtë? Vecë Allah i madhë, këtë së në bën asë kush e bën? Kush e përcaktën gjinin e fmihët, a dhe tjetë moshkla për femën? Allahu gjallë u alë, asë kush tjetën? Nuk ka mundësi me u përcaktu gjinin e forësis në asë të mënyrë, përvecë se me caktimin Allahut. A dhe për të gjiraj lutim, Allah në mënduar. Nuk e lutim asë këndë, nëse kjo është luti adhurimit. Kër këna përshamu njeri ka bën mëkat, dënë që mi u falë gjinohet. A ka mundësin dënë njeri mi ftyrë tukës me ti falë gjinohet? Përshamu me thonë dikush të falë të eki. A guzëmë na me thonë dikush të të të? Jo. Për qëfar do dë para dënjës? Për qëfar do dë sakrificën dënjës? nuk kam mundë si asë kush pe njerëzë me të garantu se tjenë falë më katët. E kush i falë më katët, pasë Allah o të asë kush. Të ndaj e lutim Allahon na i falë më katët. Pse? Nga si s'ka mundë si asë kush. Kën e lutim Allahon për punë tona, nuk vendosim dërmjetësim me lutë për mes dikujna. Nga sa Allah o gjallë leo alë, i ka rënu ndërë mjëtësimët. Vë i dha së e lëka i badi ani fa inni karim. Kër të përësin ty rapët e mi për mua, unë jam afer. Shukone këtë formulim pak të lëzë që kemi full disa atë për ta. I për mirësht me i meditu formulimet kur anore. Nga si në formulim ka shumë kuptime. Shukone Allah o që ka thot? Kur të pyesin ty rrapte mi për mua, kur të pyesin ty, përgjigjje e zakonshme çishëm e thon. Thuajti kështu. Apo, nga se çdo vend Kur'an kështu thot. Yes aluna ka anil ahilla. Kull hiya mawaqitun lin nas. Të pyesin ty për lvizjen e hanës, thuaj, thuaj, ti thuaj. Ja pikë përgjigje se ato janë që përcaktojnë, më thon. Kuhrat e njerëzve Ramazani, Bajrami, etjen me, me shka i persaktojmë na me hon Që ka të pysin ty Thuaj ti Të pysin ty për kët Ti thuaj e kët I vetëmi dhenë Kur'an Që ka i vetëmi dhenë Kur'an Ku ka arën këtë form A jeti Të pysin ty E kënuk ka thuaj Be që tu s'ka thuaj Pse Gase këtu të pysin ty për lutje për kërkesë dhe tyne të pysin ty si me jabo me këtë problem të skip më këto unë jam afër i përgjigjim lutës a që më të ratë o idha së alaka i badi ani faimni i karim kur të pysin ty roptëm i për mua unë jam afër nuk tha thuaj unë jam afër po jam afër nuk osam, e nevoj mi a thon lutin për i gamberit e a i mi a përcil Allahot Nga kësi ndërmjëcime s'kemi, jepëtën ja I lutët Allahu qdo kur drej përdejt Në qëfar do kohë danë Kur danë Si danë Për qëfar ai dëshëranë I lini, jepëtën ja Andë Islami ka arë me irënu këto ndërmjëcime Këto barjera të komunikimit me Allah në Dhe kjo është e mire a këso i theje Që na lidhë me Allah në drej përdejt Njeri ka rral të ndërmjëcimit Të mësimi Apo A kanë ndërmjecim në islam? Po ka. Ku kanë ndërmjecim në islam mes robetet e zotit të mësimi? Apo? Nga se me në mësu që ka është feja, ka arë kush? Pegamberi a lehi sotës. Ajo është ndërmjecu si mes neve dhe Allahot në mësim. Mirë. A kanë ndërmjecim në adhurim? Ja, asë ka. Pegamberti në ndërmjecuas vetëm në mësim. Por ju edhe në adhurim. Në adhurim nga komunikujme me Allahot dhe i për O gjë është ndërmjetësusi Mes njerëzve dhe Allahot ku Në mësim A ju kalëzën që ka ka thonë Allahot Që ka thonë pejganë bëndonë Në dërmjetë është, është mes Mes a jetit kur anor Edhe teje është një mësus Që të mësën që ka thot që këja jetë Apo? është dikush në dërmjetë E në cilën fush është dikush në dërmjetë Në fushën e mësimit Në fushën e informimit Në fushën e ku Unë mësova që duhet me lutë Allahunxhël Allah. Në uala. Pe kujtemsova pi Hoxhës. Tash, a vazhdoni ne për dor Hoxhën ndërmjetësues tek Allah dhe kur lutë Allahun, jo. Tash Hoxha krytet vetën. A mësoj, tash ti shkon e lut Allahun vet, jo me mua. Çi kjo është e mirë kësaj fe. E bën njeriu krenar në raport me Zotin e Tij ku do më lut. I varrun dhe i varfun vetëm për Allahun te barekuta. Jo për krijesën e Atij. Qikani, a ka vdekë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam? Po, ka vdekë, a i sështë mbesin tërë. A po vazhdojnë anë me adhru Allahon? Më falë, me agjëru, me bodu, a po vazhdojnë anë? Po, po vazhdojnë anë. Dëmonë, në finë nuk kena mundësi me emësu pa pejgamberin e zemë, nuk kena mundësi. Mirë, po Allahon, kena mundësi me adhru pa pejgamberin e zemë, dhe duhet që si ashtë me adhru. Që kjo është mësimi kësa i fejë, tërë. Jënë të rëdinë njerëzit, që është me dhekë me gamberi, që është dheqë, o është e mundë shme, patënë një të rëdinëzja. Dole Ebu Bekri, të nërëllë, dole njerë i meqëm, i dishëm, para njerëzit, njerëzit që është të në gjemi ju ka dojtë përpalë njerëzit, ju ka thonë, e ju hennas, o ju njerëz, men kani jabudu Muhammeden, fa inne Muhammeden që dë matë. Ajë që ka adhru Në onë ajë që është falë për Muhammedin, mështë falët mu, ajë që ka bodua për Muhammedin, mështë bodua mu, se dhe që ajë shkaj ajë atër. Ma mën këne ja abudullah, fa inna Allah e hajju la jimut. E ajë që e ka adhru Allahun, ajë që e ka lut Allahun, ajë që është drejtu vetëm Allahut, ajë që ka agjru për Allahun, ka bo haqë për Allahun, Allah është i gjallë nuk deskur. Që kështë e... E kure ishte me i kësë këtë se kanë kuptu Ata Krasë Allahot Kanë përdur edhe të tjerë Për me adhuru Allahot Allahot nuk këmduhen këta Nuk këmduhen mu idhujt Mu mduhet zemra jote Unë e kërkoj zemrën tënde Unë e kërkoj thirin tënde Kështu Allahot tha Po ju për mes Drujve, gurve, vorreve Njerëzve, kur të qoftë Sko në ujt E ata këm gullin duke thonë Ne jena besim të orë Ne po besim zotin E Allah ju tha Thua jo ti pejgamber Vala entum abidune Ma e abud Jun nuk adhurani A që adhruajune Shukonit në nëzër Ata besuan në zot Se është kryu e si Sikur se besoj Muhammed e Samë mirë, po nuk u mjaftajkë, nuk ishte këja mjaftushme, që me u apranu Allahu besimin për diri sa edhe adhurimi nuk ishte për Allahun. Për ndaj, kur thimi la ilaha illallah, në thimi nuk ka zot pas Allahut, po e vërtit, nuk ka zot pas Allahut, po kjo nuk nuk kuptan, kjo mohem nuk ka zot që egziston pas Allahut, ju jo be qikaci, se dirin këtë shkallë të mohimit kanë qenë edhe kurejshte me e kësë, Për Allah u kërkoj një nivel më të nalët mohimit. Nuk kozot që adhruhet, që meritën më adhru. Posë Allah u këtë, e kja tash e plëcon pak më mire më të. Andurimi e rëgjit ka të tërë, të, në nështrimi, për ullia, të rekrespekti, mbështetja, lutja, këto e më për Allah u të varë këtë atë. Asë kujtë të tërë, la ilaha illallah. Për nda ju tha Allah u gjallon këtë atë, ju që për besoni se Allah u është kryu ju që përbesoni sa Allah është fërnizuësi, përderi sa nuk e prani sa jashtë i vetë me që adhruat, dhe nuk i largoni këta idhuj, nuk prani të besim juaj. La e abudu ma të abudun, unë nuk adhruaj që ka adhruani ju, jo, wa la entum abidun e ma abud, e as ju nuk adhruani atë që adhrujune. Zutë i juaj nuk është zutë i jam. Zutë i juaj është taj që ka mevoj me lutë atë për mes idhujve. Zot jam nuk është, tjetër zot këmune. Unë e këmë një zot, unë e këmë një Allah, i cili e ka hapë rrugën e komunikimit me te, pandër mjecime, unë e lusë vetëm a te, e lusë ditën, e lusë natën, e lusë në shtëpe, e lusë në rrugë, e lusë në punë, e lusë ku do qoftë, për qëka do qoftë, qëfar do ku e qoftë, nuk këmë duhet asë kush. Për më në për shembul, të në rrgëzën, Ka kohëra dëvlefshme me lutë Allah në gjelë lorë. Gjdo kohë është e mirë Allahun me lutë. Kur dushë lutë Allah në gjelë lorë. Por janë disa kohëra ma dëvlefshme se disa për me lutë Allah në gjelë lorë. Për shambullë, sot është ditë e gjumahë. Muhammed asë më ka thënë, në ditë gjumajë është një kohë. Kush e lutë Allahun në atë kohë, nuk i kthejë doja. Ditë gjumajë. Ditë e madhe. Ta është ulem kan ard shumica mendimve thojnë në pjesën e fundit të ditës së xumës. Do më thonë mirë është të vëlozer ku ka mundsi është është bëjë e shpërblyshme, e vlefshme gjysore para akşamit, një katënd para akşamit apo jo më fal, atë kusht falet njëri namaz, po më iq udhë. Me lut, gase në përfundim të ditës së xumës pjesa e vlefshme e kësaj dite. Kur do atë bum kabull Nëse njëri Allah të drehtohet dhe bërë Ka kua dneshme E në 24, kjo është, do, kjo është kua e vleshme mërën e javës Gjumaj është dhe njavë Mirë, mërën e 24 orëve Kure është kua e vleshme Mes e zanët e di kametit Thirë e zanët Ditë bëti kamet është kua e vleshme e bu doa Jo me bu mu habet Jo me bu shurëm Jo me në e në kam E bu doa, mu falë, me lutë Allah në gjëllevala Këse kjo është e vleshme. Por mërë 24 orëve, koha me e vleshme për me lutë është pjese e fundë e natës. Pjese e trete e natës. Kjo është koha me e vleshme. Mirë, në këtë pjesë latës njerështë a flajnë a rinqutë. Njerështë flajnë zakonishtë. Shikaj, në kohën kur njerështë zakonishtë flajnë, në qatë kohë është mas mirë i me u lutë. A po me t'kallu që, s'dvijnë kërkush, lejlet, lejneta Te me Allahun ledhu Ty dvijnë zote, ajs flan La te hudhuhu sinetun, vala në Allahun se kap, as koti, as ja, gjume Në kotemi, paramendeje për shambu Po elhamdila që nuk ka kështo Po me diti vlerën e kësaj feje Me qenë doja jote e kushtë të zume Me ka përcuj për mes hoqës Në zbot ka bull doja pa, pa kalu ka luka hoqës Lutë me pëndëren, që sot gjemotja, që sot doja Me pëndëren Tani në gjumë, flenë, prit dheqot pë gjumët Tani në uthtim, prit të të këthet I shumit pa pëdoa Allahu gjellë lëka unë, gjellok, njest, flanjata, unë gjellok, gjellok, Apo, Lejt e njësë, lejt e flenë ata Lejt e me punë të veta Të ikë, të ju zotit tënë Lutë të Allahu gjellë lë gjellë lë usinë qeresht Me tënë lidhë të, alhamdulillah Nuk ka ku kur Zotit flenë, që a ish flenë Se merkut ose merxiumi, ai nuk lodhet. Dhe ajeti më i madh në Kur'an është Ajatul Kursija. Të spidova pse? Pse aty na mëson kush është Allah xhënallahu ala. El Hayyul Qayyum. Allahu la ilahe illa huwal Hayyul Qayyum. Çikaja? Ky është Zoti jon. Qi ju kurresh me kës? Po dhe mas kurreshve të tjera keni gabuar besimin Allah xhënallahu ala. Andaj ju s'besoni si unë. Pse gasuni besojnë në Allahin se do është Allahu, Allahu është kush? La ilaha illa hu, ai që nuk ka zot që meriton të doft posti. Pse nuk ka dikush posti që më të ndroh? Gasaj është El Hayyul Qayyum. Ai është i gjalli që nuk vdes dhe ai është që mban çdo gjat, nuk e mban askush. A ka dikush tjetër kusur pas Allahut? A ka dikush që është i gjallë sdas? S'ka. A ka dikush që s'ka asë fillim, asë më barim? A ka dikush? S'ka. Ka fillim? Pa tjetër ka fillim? E dhe ka më barim pa tjetër? Sërëzat. A ka dikush që krejt i man e atë se man asë kush? Një, s'ka kështu. S'ka. Që njëri sada që me kun i dishum. Ka nevoj me blini bukë. Ka nëjë dikush bukën me amaru. Apo. Ka nëjë për dikush që... Në më thonë, i njëmonë me në nërë shpinë Njëri kush do kof taj, kanoj për tjerët Allahu nuk kanoj për askel Ajë nuk ushqehet Ajë ushqen të tjerët Apo Ajë nuk flen, asë nuk pushan Nga saj nuk lodhët Të tjerët lodhët ai u aproshem Allahu Jelleu Ala Prandaj la ta xhohu sene wala nom zoti jam është ai që është i gjallë dhe nuk vdes i fillim dhe i pambarem është ai që kujdeset për çdo gjë e as kusht nuk kujdeset për te. të të gjithë kanë nevojë për të ai s'ka nevojë për as kan nuk e ka pokot jasht nuk e ka gjumin kjo është zoti jam prandaj ul vetëm aty ne në shtrohem vetëm aty për ulëm kjo është Allahu jam e jo kur është mekës ju sikini kështu zotin Pra ndaj, nuk ka mëtësimi më ku në Zotaj që flenë e mërgjume. A ka mëtësimi më ku në Zotaj që gabanë, uhabit Zotit. Allah në arujtë. E ja, s'ka kështu apta. Pra ndaj, ne kemi besimin e pastor në Allah në Gjellë Walla. Islami është theja vetme në mesin e, e, e, e gjithë feve, mendimeve, ideologjive, që do qoftë, është e vetme e cila dirin këtë mas e ka të pastor të pa asë një njëllë besimin e Allah në Gjellë Walla. Askor tak, asko shok, askondrë ngjësuas, asko asgjë. Lidhje e drejtë me Krijuesin ton Allahun Te Barekutaala. Prandaj, o ju kurisht Mekës, ju s'adhuroni atë Zotun? Ju besoni në Zotin tim. Po ky besimi juaj është i pamjaftueshëm, gasë ju nuk e adhuroni kët Zot që keni besuar se ai është Krijuesi dhe ai është sunduesi dhe ai është furnizuesi. Me një fjalmë për mbidhje në, në Zot. Ai që ka pranuar se Allah është Krijuesi i tij Ajë që ka përnu sa Allah është furnizuasi i ti, ajë që ka përnu sa Allah është sunduasi, ajë që ka përnu sa Allah e ka ndorë jetët dhe vdekët, kjo duhet deturimisht, me është ty për para që me pranu se edhe Allah është i vetëmi që më mërëton të adhruat, pra ndaj në asket nuk bështetimi pas në Allahun gjellë gjellë hu, asku nuk i lutimi pas Allahun gjellë gjellë hu aja është i vetëmi që edin që kam bën mirë mu, e që kam bën keq mu, nga se ajë më mësën mua aja është i gjithdhishme kjo është zotë i, i gjithsis Vële entum abidun e ma abud e asë nuk adhrueni, që ka adhrueni vële ena abidun ma abëtum. E as un nuk jam adhurues i ja asoj që adhuron jo kjo donsonim matutjeshëm apo por kjo përsëritje gëcure disi here që në aspektin e ashtu duket të njëjtë nuk është të njëjtë. Ka dallime. Por domën e treguallahu xhallahu ala sa është më rëndsi besimin e Allah xhallahu ala dhe sa është më rëndsi çartësia dhe kulluëshmëria e këtij besimi e cila përfshin edhe besimin, edhe adhurimin, edhe njohtimin të gjitha qase këtu i takojnë në këtë Allahu e asku i tjetër. Kjo është kjo pjesa e këtij ajeti që na ul la mundsiën këtko me se Allahu na bëvë adhurues të denj, na ndrojm të pastër ndaj Allahu elahu ala. Na ruajti Allah nga njollosja e besimit me çfarë bëjnë njollë të beshtytnive këshkuptimeve, shtrembrimëve ndyshme që njerëzit janë bëshën besimit në Allah te barekuta. Besimi i pastër, i sinqert, i kulluar tamam sikur i takon Allahu te malluaj. Zotë është lef, për lefë dë në roftë për vëmendin, me ka që për edhe u fundë ka arko e zonë, a dajë sa fatë sa të këni mundës i rrugloni, për mërësani ku do që ka zë bastina dhe pregatin me e dëgju e zonën, Zotë është më rrëtë, mësallam ala Muhammedin, u ala alihi wa sahbë wa sallam e kësime këthirë.